Bună ziua, dragi ascultători! Vom continua astăzi să vorbim despre taina maslului. Am arătat că ea se poate săvârși de șapte preoți și vom observa că numărul șapte este des folosit aici pentru că în cadrul tainei maslului un delemnul se sfințește printr-o rugăciune care se citește de șapte ori. Tot așa cum în continuare se citesc șapte apostole, șapte evanghelii, urmate de șapte rugăciuni. Și tot de șapte ori este uns cu uleiul sfințit cel bolnav. Numărul șapte este considerat numărul complet, de aceea el este folosit în mod simbolic. Am amintit deja că șapte sunt darurile Duhului Sfânt. Prorocul Elisei de șapte ori s-a plecat peste un copil cu rugăciune, copil mort pe care l-a înviat. De asemenea, șapte au fost preoții care au sunat din trâmbițe și de șapte ori a fost înconjurată cetatea Ierihonului, când a fost cucerită de israeliți la intrarea lor în pământul făgăduinței. Și iarăși, de șapte ori s-a rugat prorocul Ilie pe muntele Carmel, până când Dumnezeu a dat ploaie pământului în secetă. Ne-am putea întreba de ce atâta importanță acordată unui număr. Pe lângă încărcătura lui simbolică, citirea de șapte ori a apostolelor, evanghelilor și rugăciunilor arată și o deosebită stăruință, o insistență în rugăciune, o statornicie. Astfel se împlinește îndemnul, privegheați și vă rugați sau nencetați să vă rugați. Taina masului se face în mod deosebit pentru cei bolnavi, ori boala este sucotită o urmare a păcatelor, a unei îndepărtări de Dumnezeu și atunci cel bolnav împreună cu cei din jurul său arată că se întorc. Și se stăruie în rugăciune, dar se face și o făgăduință de statornicie. În toate rugăciunile de la maslu se cere mila lui Dumnezeu, iar Dumnezeu apare în această taină lucrând ca doctorul plin de milă. Într-o cântare de la sfințirea uleiului se cere, Stăpâne Hristoase milostive, miluiește pe robul tău. Iar în podobia de la glasul patru se cere, Doctorul și ajutătorul George sunt în dureri, Dăruiește tămăduire neputinciosului robului tău, milostive, Miluiește pe cel ce mult a greșit și îl mântuiește de păcate. Părintele Dumitru Stăniloai spune că taina aceasta poate fi socotită prin excelență taină a trupului sau taină rânduită pentru însănătoșirea trupului, prin ea se pune în relief valoarea pozitivă acordată de Dumnezeu trupului omenesc, ca unul care însuși a luat trup și îl ține în veci, ne mântuiește prin el împărtășindu-ne viața dumnezeiască. În rugăciunea citită după al doilea apostol și a doua evanghelie se cere lui Hristos însănătoșirea bolnavului pe baza faptului că El, Hristos, s-a întrupat, dar se cere și sălășluirea Duhului Sfânt în cel bolnav. Rugăciunea spune astfel, caută dintr-unălțimea ta cea sfântă, mântuindu-ne pe noi păcătoșii cu darul Sfântului Duh și îl sălășluiește pe dânsul un robul tău. Și iată, e bine să știm că Duhul Sfânt e închipuit, dar și comunicat prin un lemnul sfințit chiar în timpul acestei taine de către preoți, un lemn cu care se unge bolnavul. Pentru astăzi ne oprim aici. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!